بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض ان بعضكم عند بعض يحقره فاتقوا الله مقصد اصلاح الجماعه اصلاح المعاشره وبيان القواعد ها القواعد بيان تقارير سرى جماعه لقد چارکالا صورت محمد کے مسئلہ دی جہاد بیان شاہ افتحکے دے اور کشو چملک بفتحی نو خجرات کے دا جماعت تنظیم اور دا جماعت تاسیر دی جماعت بسنگی بچی گیستا سو یو دا جماعت ارکان دی رکن چی جماعت جوڑی دا رکن سوڑے لیکت دا کوٹے چی جوڑے نزدے ارکان سوڑی دیوال دے اسطنی دی چھتے دیتاوی اصاس تاسیز جماعت لکال امران کتاب سلسلی عقید ایمان قانون سنت قرآن ارکان فاہان او پلیق پل مال لگول ایو دا جماعت دوام پایداری ستاسو دا جماعت بسنگی پایدار پایدار پایداری کی سجورم که دا جماعت بسنگی پایدار پایداری کی دا بالا پایدار پایداری پاید کی کتاسو دریو قائدو پا بانجے شراو قائدی دی دا تاسو نافذ کئی جاری کئی یو قاعدہ چه تاسو دا تاسو حیصلہ ہو کئی چه من با دخوائی ننہ مشران کئی پوختانی تی جرگہ کناس تی پلار اوزیر پکی اوزیر خبر کئی نو خلق ورطوی دی پلار نمو مشرکی گا مطلب صرف خبر اوزیر پلار اوزیر پکی دا رنگے چه کر اصلاسو جمعات کی اوما سلپ پیخشی ننہ دخوائی نمو مشرکی مشر دغه قاعده لا تقدم بن دلای رسوله موږ کې کیږي دا لازم نه یا د سمانه خبره چې فیسره کوی نو قران او سنت مخې کوي یو چې دا قانوني چې بای خبره به کوی نو قران او سنت مخې کوي ځان نه مو کې نکوم یو قاعده زندباد <خصف> د پیغمبر وایي اواز د پیغمبر کوي دانو ایتی دانو نو شرکی، دانو ماجون کڑا، فلان کئب اویتی خیل خیال و ازارو کی دانو ایتی فلان کئب اویتی پیغمبر صدرین اقوال پیش کی دو قرآن محسوس پیش کی اویتی پیغم اویتی پاسی خیل خیلات و ازارو کی دو مقاعدہ دو پیغمبر بول بالا کی لا ترفهو اسواتکون فوق صوت النبی موچتوي اواخ ول فاواز پیغمبران د اخوال عمل ول رسم پل رواج و سنن کرن مر موچتوي سنتو چت کئ زنده‌باد دي سنت او زنده‌باد وای ما زنده‌باد خود قران نه خراب دي زنده‌باد ته ذات سر بل عزت ته والحی الذی لا يموت اغه می شجر نه ده نن بری اند ابد زندباد. زندباد دی سنت زندباد دی محمد رسول اللہ دین دانتی طرف لانتی زندباد دی ند دیم قائلا زندباد او جاری و ساتی سنتا عمل من جاری کوئی یو دا چه قرآن و سنت مخی کئی دیم دا زندباد دی سنتا دا سنت تشیرو کئی او سنت تا غارکی دی دو قائل درم یا یولدی نامونو انځا تو فاجقوم منباین داو قاعده ده به دې خبر یاتین مو کوي فاسد لغوی معنی دلته یو سړی او خبر اوکرا او تحقیق ورسره ني نو داغه په عمل خبر تحقیق نه کوي داغه په خبر او عمل نه کوي بلکې کوي دا نه چې دا تا او سپیدر نو غو غو تا منډه کې سپې وسې ته غو ګلاس کړي ته غو دې لريځه ولا دانګ یو ساهيبه خبره کوي نو تاسو چې مې تحقیق کوو دانې ته هغه باندې کینو کا درې مقایدا سلوو مقایدا وين تاسو پتا نه مين المؤمنين تتلو اگر دتنه د المؤمنانو جن کوی نو سلوو په منځوي کې او قران او سنت دانې چې نه دې دې نه بای کو کستا خبره په قران درسته او کدا به غل تینستا دریمه سرو م قاعده صلح بین الاشاعر کو قران او سنت کوي او پنجمه قاعده یا الیدین امنو لا سرقو من قوم ایمنانو یورکن بل وکن pore دینه کاندی چې ته کوم شی کوي بده تیوی دروکن عزت کوي فقتل ما یری ننګ غیرت کوي اگر جمعات کے پنجمہ قاعده شبگمہ قاعده یا ایو الذین امنو یتنبو کثیر من الظن اے ایمان والو ظن بچید اعمال کرنہ گمان یا گمان دا بغیر تیج یو عمل ب گمان دیش پہ اس ایک قدر روانی مصطفی زنی کرال تدا فائشہ دا متہ اول تحقیق کو گنال بیان کرو صار بے عقل کو تے نے فلانے حدیث سروان دیش پہ دے تو د او دې سپې پن راډیو ته د خلک لري ته تا کی وو چې په پنه د خپل بحثونه وروه یوک پردین او ما قایره ان اکرمکم ان الله اعزاکم ایدہ تل تاسو فرید الله رسول او طلعت دې نو هغه نی کوي گاوه قایدی د جماعت دوان د پارا او د جماعت ساتور د پارا کمو جماعت دا او قاضی بیان کو دا زم فارم نه فارم د جماعت شاعت او سنت سره زه هلیا بیان کوم چې زما ما فیصلات او قران او سنت وي زه هلیا بیان کوم چې د سنت دنیا کې فارم كله فرواد نه فارم زه هلیا بیان کوم چې د خپل رکن بس به نه منم که شاید هغه بد وايي زبه تحقیق کوم زه پاگل ځان نه را از او اغا سر خلوص ساتم او کچاوی چیزا بیدات کردی نزو تحقیق کن که بیداتو کینو بیداتو سداوار کن بیداتو نزو بایکار کن پا ده حلف کن چیزا با دخل مرگری بد نمانم اکر اصری ما تا خبرو کن نزو با تحقیق کن تو تحقیق بعد ثابت شو چی اغا جماعت خلاف کرده شیر کو بیداتی کرده نزو دخواه قانون با منم اغا نم بایکار کن مخه پته ورو کلمه کور کې جنگ جوړ کی نزور عارف فیصله په قران او سنت کوم دا ونه میاتند چې تخییر دې بد دي پینځم زه دا وعده کوم چې زه به چره د خپل مغری پر نه خانم انو لاغه دیزتی کوم هغه سره خلوص او محبت او عذرت ساتم طقمہ قاعده د خپل مغری متعلق بدګمانی ونه کوم اوم از دو پدے حل کم کم کم کم سرے پا ما صالح خب دیندار او کلکی نوافذم گمیری دانا چی موبا نصب تغول او رغتگول داؤو قائدی دی دا� دا زمین فارم دے دا جمعار منگ پدے اللہ سرحلوز کردے دا خل فارم کرے اے کرا شراعی چیچ دے اول قائده نا دا صحاب تشوات چیزا قرآن سنت جاری کوم و جاری کوم در مانا دارا چې زړه تاسو هم چې زو قرآن زکو مې یا بخین نو خپل فرمان کې دایې کیږي زو قرآن یې یا بخین دندار زړه تاسو هم چې قسم چې به یاتنه مې بچی او کوم اځه دې په دې باره د ماده مې دی بدلایز نه زو په یمات نو څو جما ته ټیک نه کرے માતા مول دی که دا فارمولی کلیسی نو دا صورتِ حجرات دے را دیچے کوٹرن کی کینو ادا لصف دا او قیده اوجی کنو ادا زمین فارم دے مخ کے فتح اوشوہ نفتح نباد حلابہ دا خوشحاری دے نصیب تی دا استعب و معاشرہ کے استعب و معجلس کے دا او قیده جاریسی ایمانوالا اے خلقو چمنید اللہ کتاب نمو وقی کے گئی مسجد اللہ پیغمبرنا زانه خبره مکو لقد زوی دی وه د پلان مهمه شر کیږي او ریږي دا لنا الله ورزین کے په دې د مقالات ایمان والوں مفو پر کوي خلوات پاسره ور د پیغمبر یعنی خپل من خپل شی پسند تمه کړه چې دا زما عمل له سنت پیدا دا ما چې ذکر نه مخې اما زور کوئی پیغمبر تا پیانا بیدہ بیمو کوئی دو سنتو جار یا قسم بیدہ بیدہ چکر آگر موجودو اوز جار سرے جا غفل فاہشا بیدعات اچھتے از سنت لاندکے پشاند زور دو باد بادتا کہ برباد نشی اسطاتو عمل اتازوانا پیان گئی مطلب دا کہ دو سنت و بیزتی کے نو عمل بود برباد چی یقیننا کسان کہ پس کی آوازینا پنج پیغمبر پنی د سنت پیغمبر پاسې ک آواز پل پل طریقا ومقابله د سنت کې سنت او تویل شو لا خبره طریقو ورګل کې دا کته سنت بالالی پیغمبر ګنده خداوند پجن کې ځان غله کې حضرت ته تسوای د پیغمبر نه بعد دا سنت دي پاسې ک آواز پل یانه پر خبره پنی د پیغمبر نظر یا اکسان که خالص کې دی الله از نوری دی دی پارد پارد گا رائے پار امتحانا خالص شوئی دی دار نیک سرے دی دی نما فرط اوجر دی نوئی یقیننا اکسان که آواز که تا که آخواد کوٹانونا اکسر دی دنگر لارائی کناستم یا محمد جی کلی شو ما داسو کتل یا محمد نصرمی کتا کم یا سریم آتا ہے ولی جی پا دی خفش ملاناستو. وی او دیو کپا دی خپکیگی پی آم محمد ماورتا ای خپکیگم انسان پیدا کرے او تا تانا غوی جور شی نظر با خپکیگم نپتا وی اولی چه دیتا خوام غوی باشم مایاو تا مای قرآن کی دیلستی تا قدر پاکستان کی آم محمد وائی کنا اگر قرآن وائی چه کپوٹانی نا آم تاک یا محمد وی نا غوی دی لا یا خرم یقینا ته سان ته आवाज نا یا محمد مداري غان د دې نه پویږي اتد دې دنه محمد نو ته غیاني شي mula galesh awan ya oxandat eta bya ma bya mula tayori wa ya kan aro bagno fo hama de basu جرګې چېغه خبرې کوو بريغه خبرې کوو مشکیه خبرې کوو جرګې مې چې خبرې کولی دي هغه ته دیل ما دی په یا واه او کړی دلیل فکرګی سره نشته نه برګی سره نشته دلیل چېرګي بګی سره نه برګی او چېرګي سره کوروال دي هغه سره دا په دې اذر یا محمد، کیا آواز کئی تا یا محمد، اکثر اوملا یا تنون، اکثر دین پوئی گی، دی، دا دنگر دے آوازی اوکا اکا چرد دی، ایساش رغیجیو دی دی تا، صبرو ما کسون لوگو نیارا نکے، تیوزی دی تا، قرار دی لگا، اللہ بغنک دا میرا بان، دی مقیرا، ایمانوارو، قرار یا بیتبارا په خبر، لطون او کئی لطون او کئی چرا خبرہ دو شایی کردو که غلا دکھر دا بانہ چھے اگر خبر ہو کئی تو بس دنگ رہو آخ لے آخ روانش جنگ لگا مفسرین بے اج محیم طول دا ذکر کئی کہ مراد دا جینا ولید ابن اقبا دے ولید ابن اقبا نبي عليه السلام لګلو د بني مستقل صدقاته الله په زماینه د ځاییت کې د بني امياو زګو وليد ابن اقبار د بني اميون لري د بني مستقل آزادۍ خلاف مې کېلا جايولې ګم ما اغي استقبال چې استقامته نو زه خیال وکړ چې اران خو واپسې راوټي دي کنه د جانيت زموږ د دې بشميني د امرګونو نو بار راوټي یې ما قتلې نو زه اواز نه خراب کړ پښار اویو ته ډېر وی چې وا ته چرته دي چرته وی پاوو پښا خراب کړ او مې به اسلام تراره چې حضرت زغو تلم خو هغه د امامګ د راوټي ماته نزان فاس نبی علیہ السلام تحقیق ہو کرنا میں استقبال کر رہا ہوتی ہوں آگئی استقبال پوشنوں نداعیات تاغیر بارکھنے مددین والد چی گورا شرکر دار انگی خلافت ملکیت کی مذکر کری چی میں اپنا جانشین تجویز کروں تو بنی ابی معای بنی امیع کے لوگی پر مسلط کر دیں گے حضرت عثمان کے جانشی مقرر کو نو اغوا مسلطی آدار یہ حضرت عثمان اس معاملے میں میار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے حضرت عثمان پدے بارہ کے آغا میار کے دشارے مطلب کو قائم نہ کر ان کے ہاتھ میں بنیمیہ کو قصد سے بڑے بڑے عہدی اور بیترمال سے عطی دی گئے لاوپ و زمانہ کے لالوے عطی اور قریدی ادا کرنی پېږي ا ادا کوي نو هغه نو وای ټیګ دي ا په ځان نو لچا واخوا ورته لري وا نو وته نه و په ځان اغه په کونه نوغه نو په دې کې راغه خبره نو خد نه کوي الله نه هم دې راډ نو دله یا هغه چې به مال غنوځي نو خنه کې نه موټي اورا نو هغه موټي راځه په جوا چول چې وایي ته کیناس نه هوټه مال یا اریا وي مال غما چول یا هغه خو یو په چې په نن دیواله ست نه پترا پروانشه نو داسې کوي دار که خرک راگا در اپی جان درسو اپی جان نیشه ایسیشو چه اکتر او اپی کوئی دیره از اپی جان غوخ خوره در مرگ اپی چول او اندر او اندی نظوم و پسی روانشم تی که مفسرین لکلید خدا یو خداوام سبان المسطلق او تاریخ دا دار زکر نیشه چلاهی روانهوان بان نصرک کم درک پراتی او بان اومیی کم درک پراتی دی در در مطلب دے، لیکن او سرے دا پریدو در جاپان روان دا، نا احکم دے دی، احکم دے دی، بل پتاریش که در در روانی ذکرنشتے دی، جو قلتی، دو مادا چه دبنی صلق و زکاة شپاگم ام کالو، چننبیر اسلام دا غین ارستان، او فتح دا پاتم کال، پاتم کال چننبیر اسلام مکیشن، مکیشن، محضرت تا، الکان خلق و راوکل ما شمان نو حضرت باقی پسر لاسو دعا بیتے وقتان احمد کے جلد سلورم صفت و شم امام احمد بن حملوئی حدسنی ابی قال حدسنا فیاد ابن احمد الرقی ان جعفر ابن ارقان ان صابت ابن الحجاج الکلابی ان عبداللہ ابن حمدانی ان ولید ابن اقبا قال لما فتح رسول الله رسول اللہ مکہ تاو یا پیرانم مکافتا که یا علی اهل مکه تاتنو بسبیانیم نو شروع شو مکه والا کی ما راستا فیم زا علی روسی مهدلول نو حد برای پرسر لاس رخت ادواب ایروخته فجی ابي بی الیه نذوم ما شومان کے را عالم و علمی مطیب بالخلود ا سر باندے یا کچھ وی رنگار لگے او نبیر اسلام ترنگار خوش بی نا لگر اخی دا ولم یفسا علا آوازی ولم ینا هم اندارکاشی نبیر اسلام لاس را نخل ذکا چه زما پسر خوش بی نا را را نگر نور چا لاس را کر، اما لی پسر را نخل نو دا اتم کان دے اتم کان که ولید ابن اقبا معشوم لکو اب پشبہ غم کال دبنی نصرف و ذکا تلسلیم انداتو اسام تو مپسیرین حدیث تو اس تطبیقوں کا داستا کردے ہو سو کہ پاتن کال پاغم عشون دے اب پشتا جن کال آغا نبی السلام زکاة لیبن نصرہ کو لگلے دا بتا سانے ہو سو مپسیرین او دا سان کئی حدیث چلے امام احمد رواد سے احادیث صحیح او اور صحیح دے اس کے دارے کال پاغم عشون دے کمی قوسین لکیلی دی ملک دا خدا تیزانو کفایی ندا که اپا که ڈوبشا بلدو که ڈوبشا بلدو که ڈوبشا شامی محمود و رسائل لکیلی دی که یو غلطی نو طولو پس روانی دا غلطی دا غلطی روانی دا نکی دا غلطی دو نیسم دا غلطی اپشکے کے دیرہ دا هم مفصیلوی کن با نظام که تولید حضرت عثمان لطردی ایرده که اغا فاسق لیه قرآن ورطوری دی نداستاپ اخلید عزیب که تولید فاسقون یو ناکیره دی یا بیدبار سر ای خبر راید نو دیتی نا حضرت عثمان لطردی ایرد وقاید دار شیع زورو تفاصیل که اگئی خلق زور اگئی خاره کرده اداع دردن چل دا څنګه دایره کرلی چې حتی کوزه نو بسم الله علی ملت رسول الله وایي دا کنه د اسلام چفانه سادی د نکور دایي حلن کې هغه سادی د حضرت د دین کاله پس د شرد و مختصرد کرخی کے شردان صاحبِ الٰیت پانچ او چیانی کی افادتے ہیں دوشپاگیمِ سزای اخر کے اور دوشر کرخی مصامت تین سو اکتر کی افادتے ہیں داغن دا تقریباً دو سو او دنیس او چالا مختی داغ کری را دا. اور او غنرہ کری غلطی شیرن رو پر قرار ہواندی داغنگی دا غلطی راضی کلپ آئیشیوں لے کلیشی حد سنا علی بن سواف ایمان محمد پر موتاک راضی دا حد سنا فائل ایمان محمد دے حد سنا علی بن سواف قال حد سنا فان ان فان علی بن سواف مولانا عبدالحی تعلیق الموجد کیلکی زدہ دے جنگا سوک دے اور طول فقہات پر دے متفیق دی کہ علی بن سواف د پینزن سدہ فخیر ہے دیمان محمد نے قیباً درنیم ساوکال عرصتو پیدا شوئید نمید دیمان محمد اصطا سنگشید شراح در ان محمد لکی چی دنی نپی جنی حالانکر آگر ترجمہ پا تاریخ کشتے آگر در پینزنی میں درنیم ساوکال عرصتو دیمان محمد نے پیدا رہید دا غلطی سے اصل کہ اتقانی کم موطا لکلے نو هغه استاد علي مسوال نو هغه د پازوډي د حدسن علي مسوال نظر چې کله شای کو دت کتر اوسته نو اوس محمد استاد شه د شورا کني پي مولا دې څنګه ما ته دې مننه کړې شو کول ما مكتبه کې مطالعه کړې ده رسول الله ان ته ټو کلمې کې داونه غوځما نکې نو سره تیر وې دي نما خپل کتاب چاو ښه لا اصل نسخه موتاي کې داغه تلې اصل نو صدا شي وځي داغه د روړې ما تخریج کړو چې اصل نو صدا اشورات یي مونږ په دې لږې و جمع نه را لګا څومره مفصلین دل تلغټي کې انکو هغه په اتم کال ماشوم دي اته سوې پښو کال محمد اسلام زکات رسول له لګل نو مودې دي اخلاص شو دای کړی دی ځای کړی دی ځای کړی ابن عربي په علاوه څنګه کم الزامات نے شیعو کے لگلی دی نیو ایداد کوئے رئی چه دی پوالید ابن اقبا الزام لگئی آفو دوری برنامهی دارنگی نور الزامات پا دی بارہ کے ارعواصم اگرچه مختصر کتاب دے پا دی بارہ کے ڈیر بہتر دے آگر دا الزامات راغستی دی دا آگی جواب نہیں کری دی ملک مصیبت پیونن دے مصیبت خلا دے چیون دی ارزان تا رو گوئی منتا آگر بس چی ارزان ترون وی خود اللہ سنبیونی سی عطاب سی بدرزی او چلونی اوی زمان مخیزم یا او سرے پہلیم نو پوئی یا اوزان تا مولاوئی دی رسیل آجوکی تا او سرے دروغ وی نظارے بسیل آجوکی مراد دفع سے قنن بیتبار رسیل دی یعنی اقام قیدران که جماعت تا بیتبار رسیل را خبر راڑی ادی او رکن بدیو آئی نتاسو پا غیل دام ملگوی تاثر داغیرکن تحقیق ہو گئی ایمانوالا ہو کرایشی یو بید بار اپیو غبار نو لٹونا کوئی چون رسی گئی جنگ تا پیوکوم بنا پوئے خاما خا اگا نادبار ہوئے چی فلانے اپنے تا تیار جنگ گئی اتا پاگیمان نزی حملہ نو بو شای باپ عمل مانے پیمانا نو لے دا سے عمل کوئی چیزان سباق پیمانا کوئی اپو شایی تاثر کے او رسول الله سنتي کہ پیغمبر جون دې خدا باد برکت آغو او اسمن کی سنت سے نو کومنی سازو پډه ورو کړي کې ستن وشي کتا سو سنتو ځان تا به کوئی او فراق وشي از سنت ټول رسم تاریکي نو څنګه شي لکه او مسلمان څنګه شي پر رسم نور سنت دې دان څنګه لیکن الله غو ته تاو ایمان فرشتي ته ایمان راپو تاو کې ا بګونی په نه تاسو ته عمل د کفر اذان فرمانه دې سيان رضا کارنه د کفر دي چې خپل مگر بدنانې پزور ادا وږي اسلام مونږ دونکی ادا مهرباني ده الله ناز دې الله انو ته زياتي کی یو په بل باندې نو جنو سرا چې زياتي کړي دا توا دي چې راوګردي دا دایتي کوم کی دغلا قانون ته امر الله تا زموږه باقي مرګرو په توهید کې دا مې چې سنتو مسله شروع پر خلاف شو مې په سالسان مسلمین زال ما ته رو دل نه کومه بالکل اورون کې بسیمه سو دین برزب پریده ماسی با غیطوی دی نا کامل دین بچلو که نا کامل دین، میں بس ٹیک گیا دو دین تا بدعا تو هم عقید اداؤخی جدا بدعا تنید وقتی ویره مونگنه که او خبری رالا، مای اولی ویره نکی گی، مای خطاس باسکو، ویزمون دا غوا سمعینا تاسو با قرآن تاسو باسداغ رد کن قرآنوی جنگ بورسا رکی، نو که جنگ نکه نرد بے که نو دغه موږ په جنګ نه ما قران او په جنګ واختي فقاتل امر دمه نه ته غوروغه کې ا قرانوي جنګ د ورکه جنګ کوي دا دله را چې خلاف کوي تر هغه چا ورغدي د الله په زليتا ورغدي دا د سلو کوي ترې نه پین صاحب انصاف کوي الله د سلو دین صاحب دان ا یقینا مؤمنان د او سنت او اے ایمان والوں پیږما غاړه په کې دنه کوي یو قول بل قول سرا زرې چی شي دا بل قول ورده نه تا یو څنګه او تو هي دې ځګه نو کوم شاید یادته نه دا دای شي د مصلي هغه کار کې دنیا کې انا خدې د خد سره خدای مسلمان او ابو پورې خان دی یو قول پورې دی ایمان زرې چی شي دانو کې خدای نه ولا تلمزوا انفسكم ام دار دار کوئی قلزانونه لمغوی داфта تان تا محمد عنکل قلزان ته چه په ركن ركن بدواي فزان بدنان کوم چاله کا دای سہ نه کی اور کون داغ دار دے بدتیزے نو سری جماعت دے ساتھی داغ پر یہ جای کے لو بھت بدنام سی منے داغ بعد خالی کوئی قصور سرا ولا جو ہم دربار فیسلطان ہے کہ تے مداہن دے او خلاف دے قران و سنت دے نوزان صلیب بدنامے غزان سر شاہ میں زوار کشا سنی دی علم حساب غلاتنا بذو بالالقاب اما تانوائی کنمونو بانده و بدتی و شریران بد نمونه بدل قاد، ابو شرک لمز عیب لطول او نبز داردار کول بد دین هندو فاسق که دو پس ایمان نا چه تم امین شوی نتا چه اغطا بدوای نو تبا بد شی تبا ملون شی اصول چیزو بانو کی ندهیز دالیمان خوش پاگمه ایمانوارو زان و ذاتش دیر عمل کنان پو گمان من الزن من العمل بزن زن خو غیر ایخ کهک دیر از بعض عمل کن پو گمان گناه دیر اما غد کردارانا کوئی دوتانا جرگا کینو غد سارانا مکو تجسسو غد اما بدوئی در بعضو در بعضو یو در دیر پاروائی چه در اثاره دروگوائی چه خرق زن در دروگو نو زان و بے تے جرح ہوتا جی لوئی ایو دی بدوال ڈیڑھ دی بارا چررا سارے بدناموں کی درجہ کتا کم دانے چے یودی بدوال ڈیڑھ بارے فادر تے دین نہ کجاؤ تا دین شیخاں منشتبارا من گوی چہ بدنمائی من نداہ چہ بد وائی کی داغا دین کا نقصان رسے بے ذیلی نمون خل کو تو ادا رضا به دچې ایمان شافي هران ترادر نو خلق ورته 24 تکلیفو کا ناغوذ رفلانه کې خاصب سي رانه به دچې هرګو څنګه ته حدیثه تو بیان کرتا داو رضا کې اولو ویجن نه له به حدیثه کوي که فقا شي پمنز ثقاق اپمن د غیر ثقاق کې پمن د عادل او د غیر عادل کې نیود د جرح او تعدیل داغیب اطلبسی دین بچ کول سر دین کی خلق پی ایو غیبت یعنی پششی شاہ آغبان خبر کول اور ظاہر آغت و تعریف کول دا غایب ندر مقام خورتنوار جرہ و تقدیل مقام خویدشی کہ آغا مقام خویدشی کپری شاہی مہا او غیبت آئے نقصان توئی کہ پری شاہ پر پسینہ مقام خوید داغت و تعریف کے لیکن منافقان چکئی اوغاوگا نئی چون خیئی او وخی درور مئی دا غباد بیر خدای دکا اوغاوگا نئی نئی بڑگا نئی دیموری لگا اوغرگی دا اللہ آنا اللہ تو وقع دونکہ اے خلکو نئی پیدا کری دنن او دناننا اوگر درمی تاظ رگا شہوبا سانگی او قبیلی نئی قبیلی اولان جسانگی کہ اوپلو پیجی نئی دا صرف دپار تعریف دی په حیواناتو کنیشا نغیب بلنفی جمی آئی رتمنتا تو پنیدار اللہ پر ادگار دے امیر امیر باغی تیپا با مسئل ایک لکی یقنان الله پور خبردار وقاید ختم شوئی نا اوس مناطقانو بانیراد وای زمیدار ضرور ایمان ندر آوئے دے وایا ضرور ایمان ندر آوئے لیکن وای منگا منون ظاہر اسلام نا اسے منل کوئی رکی ایمان تاسکی جب ان دې د نه شي مان رسول <سؤال> سکي اکه تاسو پیدال رسول انه کوي الله صفه ومل شه لا تېلي تو نه ده له ولته له تو نه دي اکه الله دین تک شي نو خوای بس تاسو اعمال کم نه کی اوه بتا سو د عظیم دل کی لا تېلي لا انقصت کم نه کی تاسو اجون لا تا ا یلیت یل اته عمره یعلتو الانتا یعلتو سرا او بعده وای لا ت یلیت دا دنغه تهی بده کی او الانتا یعلتو بابونده احمانات نبکمی ستون عملنا الله بغونده میرا بان دی اجسان ځي منل <سؤال> د lapply کتاب چې دا قواعد بانون اپونه په هغه باندې اشارې کوي او یا چې په لګور د ملو په کولو ده نو په لېلا کې نو دا راځي چې تاسو یې او تاسو الله ته خپل <سؤال> عمل دین مراد عمل تاسو ځای ځفانې خدای ته خپل عمل خو دین خو الله خپل په دې چې بردي وکړه تعالی پرځ باندې پوهه زبادي پتا جمعومان شما نه مساله ومني په تاسو باندې زمغه احسان ومنه اوه مطلب زای ما باندې اسلام بلکه الله احسان کوي په تاسو چلا سم کړی ما انت کئ رشتو دي دا احسان ومني داور کوي الله په دې په غيب دونو الله دې دغه اپا منځي کوئی دا دې صورتونه په یو نه دي فتح او تنظیم جماعت اپا دې دریو سورته کې داور توحید یو فالم انو لا اله الا الله اذن اذن سورکه سد بوغرتم واسیلا اذن کې ان الله یعلم غیب السماوات والارض مکی د هر قسم اسلامي کې د میناویدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کې مرکز د قصه بازار شاته په خار